Bismillahi rrahmani rrahim Falënderojmë Allahun e mëdhëruar. Për çdo punë të mirë e cila kryhet me ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Falënderojmë krijuesin ton i cili na ka nderuar dhe privilegjuar. I cili na ka bërë njerz Pastaj na ka bërë musliman. Të cilët rreth vetëm ata janë të cilët e njohin Allahun hak. E kuptojnë qëllimin e ardhjes së tyre në këtë botë. Muslimant janë ata të cilët dinë ta madhrojnë Allahun. Dinë ta adhurojnë krijuesin e tyre. Muslimant dinë të jetojnë Si kryesa të urdhëruar A dhe të përësitur Nga i madhi Allah Azza o gjell Që të qoj në manjetin vend Vlëzër dhe motra Muslimon Mbolesa Farzi Allah Azza o gjell Mbolesa Shtyull Prej shtyullave Të shëriatit islam parim prej parimeve të dinë të Allahut mbolesa pasqyrë e famrës muslimane mbolesa urdhri i Allahut Azza wa Jall përkrejt grat përkrejt motrat përkrejt gjinin femërorë mbolesa historiatë e ka të vjetër, aq sa dash është njerëzimi i vjetër. Prej havesëna nënës së parë dhe gruas së parë. Dhe radhazi, ummet pas umeti, shoqëri pas shoqërie. Allahu ymazruar e kishte urdhëruar të gjithë. Çigrat e tjera të, të volojnë bulesat. Edhe në evraizëm Të këqifutet e gjemë qartë rrjë dhe shumë Në të vratin, në dhjate në vjetër Se Allah i madhruar i kishtë të ordhruar gratët tyre shtë mbulohen Dhe tekstet e tyre anë një pse libri tyre devijuar kanë mbetër dhe mëtej Që paralemrojnë dhe sinjalizojnë dhe dokumentojnë Se mbolesa është farës për toë përveçë e vërejtë që traditë dhe këto parim të dinë të tjera kanë vazhduar ta zbatojnë në radhazi gjenerat pas gjenerate deri te ardha e krishterizmit deri te zbritja e libri Injili te sahat alayhis salam qi prap e urdhron e përtrin e përsërit urdhrën e njëjtë Se femra duhet të mbulohen Nuk ka zhjithje tjetër për to Edhe në civilizimet të ndryshme të hërshme Se atë grekë dhe romakë dhe të tjera Gjemë se femra të tyre kanë qenë të mbuluara Tek romakët, tek greket të vjetër Atë shumë ka qenë femra mbuluar Sa që edhe nëse jështë dashor mamisë Për me shku me linë ndë një, një nanë të popullet të tyre Nuk ka dalur pa uve shur krejt Bile dhe një qarëshaf me qitë përmi I cili i prejkë deri në zoj të kames Dhe femra Tek ata ka qëndruar në shtëpi Dhe ka punuar pun të shtëpis Më vënë Kur është përzi një pun të burave Dhe është përzi një pun të shtetit Dhe ka filluar të largohet Nga aje që ka qenë me heret Ka përfunduar dhe civilizime dhe kultura greke Shumë shëkullore Kjo është të vërtet dhe shënuart e ta Një i të gjakë ka existuar dhe ka qenë Edhe të kërëmaket dhe të të tjertë Të kërëni Islam Në Koran Indëgjuam në fillim Fjallët e bukura të Allahot, nësurët në, në nërë, ku Allahi madhruar i urdhëranë mëslimanët të ambolojnë trupin e tyre. Dhe vëllahi, pastaj vëllahi mëslimanët, motret e juve dhe tytonat, kanë vazhuduar 4-ëm dhe të shekuj, he që andasht një shekull të cëndrojnë të mbuluara krej trupin e tyre, përpa për për që shtatë Allah vëzë vë gjelë, illa ma dhe hrëminha për pës fityres dhe shëplakave të duarve dhe ka vazhduar edhe të kne dhe nanët dhe gjyshet tona i kemi ende gjall një piesë e jonja dhe janë argumenti gjall se mbulesa shpërcijelur me shekuj si që, që shpërcijelur të të krishteret edhe të evrejt dere sa evrejt janë shpërnda janë shkapërderdhur dhe maltretuar nga bizantinet që cilët e okupuan shtepinë e shajt dhe palestinen e maltretuan. Jahudit dhe shpërndadhe një numëri madhe tyre shkojnë në Evropë dhe atje filluan të alargojnë në bëlesën e tyre dhe të alargojnë edhe të krishtereve. Dhe mbetin bëlesa të kevraj të vishet vetëm në për sinagoga kur shkojnë me adhuruar zotin e tyre dhe të njejta gjë vazhdoj dhe të krishtere të mbeti vetëm në kisha Por e vetëmja shtresë e shëqërisë, e cila vazhdoj taruaj, atë unitet, atë pasqyrë, atë farzë që e kishin marrë nga indjilë dhjate vjetër, e shën motra të nderë të është të cuaj të ra, të cilat edhe së dhe kësaj dite e kanë bulesen unike që ishkan qenë të urdhruara kryshterët. Të kneni islam dhe kur fjet njeri për shënqyrin ton dhe kohen ton, në rëqethet zemra. Dhe këtu të regjime që a inë dëgjua maherët Duk i filluar nga e dramë Pastaj nga e një nxarja një e një nxarja e vërtet E asaj motre cila e ka përjetuar Dhe nuk e ka pasi leht Me dalë para jush me thanate që ka përjetuar Dhe aj është një Prej djetra dhe djetra motreve Të cilat përsekutohen dhe maltretohen Dhe nënqmohen dhe rrahen Dhe përzihen nga shkollat dhe nga shtëpit Se, sepse dojnë një urdhër të allahu të zogjel me qua në vend o zoti jonë qka bo me neve kështu stuhit të mdha dhe të forta kanë fryrë dhe kanë përfshirë këtë met nuk e harrojmë e kemi parasysh stuhin e fort të komunizmit stuhin e fort të darvinizmit stuhin e fort të nasionalizmit dhe stuhit të tjera të cilat se cilat me e fort dhe me aranse tjetra i kanë të rënditur Shësirin tonë i kanë të rënditur motra tona Dhe kanë pruar sët në këtë gjendje që janë Mësharoni Se nana dhe gjyshet e juve U drejtohe motrave muslimane Nana dhe gjyshet e juve Medajak u a kanë hekur shamin Dhe babalard dhe gjyshte juve Kanë shkuar në për burgje Për shamin Dhe janë burgosër dhe maltretuar Edhe një numer i madhë të tyre janë vrarë Jan pushkatuar, janë për zon nga ky vend, dhëkur me sy më se kanë pakit vatan, sepse nuk kanë boball, më than gruas të vet dhe më than armikut pushtetit se bën dësh tallall, më hiq shamin dhe më dal gruaja, qysh dalën sot. Ndërsa sot sot me përdorat një të njëjtën forcë që kanë përdorur atë armiç kam ia vjek mbulesa namave tona nuk mundemi ndoshta me shtie motrat tona më mbuluar është dor islami i garib garib e huaj e panjohur siç ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar islami i huaj dhe do të kthehet i huaj i huaji ka për qëllim se njerit i cili zbaton një parim prej parimeve të islamit çfarë do të qoftë që oftë namazi si shtyl kërësore që oftë agjërimi dhe derit të mbulesa dhe të tjerat do të nëmroti huaji ka ardhë me diçka të rejë në shëqëri pra ashtu ka filluar dhe ashtu do të mbaroj dhe zotë është dëshmitar duke ndëgjuar pak maheret të regimin dhe njarin asaj motre e cila nuk mund të lezën të nga letet e saj mu kujtua kjo hadith dhe mu kujtua në motrat sahabe gratën dërëshmet të sahabe të cilat kan pajtuar me lan, edhe burrat e tyre, edhe printëtyr dhe familjen e tyre dhe dyjan e tyre, pasi Islami dhe Imani ka hyrë në zemrat e tyre. Sepse sepse e kanë kuptuar ato muhtra, çka do të thon fjalë la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. E kanë kuptuar çka do të thon ajeti Koranor O ju muslimane, mos e cilëni pjesën e trupit në shesh për pasatyrë çka duken, pra për pasfyres dhe këmbëve dhe duarë, shplakat të duarve. Mos e cilëni shesh. Allahu ka dashur me ndërua famrën. Dhe kush ja don të mirën më shumë famrës, dhe muslimanës se sa Allahu Azza wa Jall. Ta dën baba, ta dën burri të dhan shteti vllahë motra jo vallahi Allahu është më i mëshirshëm për ty Allahu të ta dën të mirën më shumë ty sesa gjithkusht tjetër e kanë kuptuar islamin islam nuk ka hatër të nënës nuk ka hatër të babës nuk ka hatër të burrit është hatri Allahu tazwa jall mbi të dha hatër tjetër Ështu shumë motra janë për shembull janë borë shambullë dhe mostër për me imbindur edhe burat të tyre të cilët, apo të cilëve është vënuar islami me hyën islam më nalë dhe mu kujtua zët qka është kjefe i sila në ndajti pasi që ishë mbashk vërtet i ndajti e sepse ta nuk deshtën më futin e islam i ndajti por me dhe në bashkuan kore panë se dohet jetuar si muslimon dhe mu kujtua mukjen gjarjet E atyre motra dhe të mresha Të cilat shpresojmë të Allahu i madhrum Se janë duke o këna cjur tash Në gjenetet e Allahu tazë o gjel Lodhja dhe mundi sakrifica Kalon o mëslimon Kalon dhe harohet Nuk ka këna cia absolute në këtë dunja Nuk ka këna cia absolute Allahu e ka mëhuar Allahu e ka refuzuar E ka bërë haram Që në këtë dynja tjetë në do një njeri Në qëfar do kohë dhe qëfar dë vendi dhe qëfar do shtrese Ti takoj, ti jetoj me knaci absolute Knaci të absolute janë gjenet Pra lethidrohet burë nuk kam që fejboj Lethidrohet edhe baba dhe nana dhe shteti Edhe drejtori i shkollës Edhe arsimtare dhe kolekt Dua takna që i Allahun azzawajgel Sepse shprese jam është e Allahun Jam lidhur me Allahun Jam drejtuar drejtë Allahut Dhe kam me shkute Allahu Dhe kërkaj kënë cimë E Allahut azze o gjelë Atës të hi të fortat të cilat Kanë fryr drejtë që që riston Êshtë të vërtetë se nga kanë lanë me pasoja të mdha Falë Allahu të madhrum Atë u larguan Komunizmi si i dê efort antiislamësh këi e, anti e, e mallkoi Allahu. Dhe Allahu i mallkoft ata të cilët e kanë themeluar dhe përhapur mallkimin e Allahut qoftë mbi ta deri në ditën e Kiametit. Sot jemi ti lirë musliman. Ethan, nxënës së qytetarës Bjes në anës ton Se nuk i drejtë më vesh Qy shdo në ti Por on jam ajtë cili ta im pëna i ty veshën E të regam ti mu kush jetë ti Ajtë cili ma im pëna në më veshën Kush jetë të që ma im pëna në më veshën Ti e krije së Allahot Je krijuar së fundi fundit Prej një ujitë në nëqmuar Mi ma in me hin Allahu thot u kemi kriuar ojun jërz nga një ujinën të muar je kriuar nga balta dhe balt ki mu ba nuk mund të plesoj dëshirën të ndë kush është ai cilin dalën sëtë motra tona me pletsuët dëshirën e vet me qënë vend vëllën jetin Allahu të zëvë gjellë më mbuluar falë Allahu të madhërum gjithëherë dhe gjithëherë Shëshëria jonë po vjenë dukeve gjithuar Elhamdulillah në atë dytë Për Allahun e madhrum I cili kalëshua bereqet I cili kalëshua rahmet Në këta muslimon Dhe ju prejtyre Dhe prezenca ju e josh për i rahmetit Allahu të zëvo gjel Që kini pranuar me ardh Kini ndakoh me ardh Me ndakoh me neve bashk Me qani halë dhe një dërë I cili në thërë shumë zemër kurinda jojm se në filan shkollën motra për ashtuë se në filan institucionin motra larguë se filan familjen motra përsekutua dhe kështu me radhë dhe nuk kanë të ndalur ankesat dhe nuk kanë të ndalur vuajtjet e motrave muslimane pse zoti jon sepse allahu pas ka dash që ne musliman të jetojmë në këtë kohë ku a vështirojmë motra muslimane por është jihad i madh O shëwab i madh. O shtum burë dhe kranari e madhe që muslimania sot ti jet në atë shkollë që ka përshkruar pejgamberi alayhis salam, ti thash më herët Këtë din ka filluar i hujë, do të këthe e ti hujë, pra në fund dëtë vjen koha, në fund të dënjas, se kurse në fillim të islamit, për fund të hadithi thëtë, po të ubalin gure ba, lëmë të tatë lëmë, të cilet një të, të njerëzë, të cilet janë të persona, të cilet të zbatojnë islamin, por lëftohen nga nana, lëftohen nga baba, lëftohen nga familia, dhe lëftohen nga shëqëria. Lëmë të tatë lëmë, për pejgamberi a.s. Pra myshdo ju mota Myshdo lume të qytlume të silat guzim, e kini marrat guzim E kini leftuar shëjtanin e malkum E kini cuar farzin e Allahot e në vend Lume të qytlume Lutën e Allahot e zëvë gjel Mi azbutë Allahot e zemrën e motrave tjera Dhe me ndjek rrugën e ju Sepse rrugën e gjenetit është një Ndërsa rrugët e gjenetit janë të shumëta ندرساتات اتسلت دالي ده يفنغوين دالي ده يمالترطوين مامرن الله عز وجل كم يدال ويت يبال مامرن ما الله كم يفتو يو والله وما يتوكل على الله فهو حسبو كثان الله عز وجل ده يسلم بشتهتة الله الله يم يفتون أتين الله يم يفتون حسبونا الله وني أم الوكيل Në vërtetë neve Allahu dhe sa mjtë si mirë është Allahu Azza wa Jall. Pra, jetojmë këtë kohë ku a ndenden rrymata ndryshme dhe të shumta, mes asaj që përkrahin Islamin, mes asaj që përkrahin lirinë njerëzore, të shprehurit njerëzor dhe mes asaj e cila don ja të acenoi drejta të drejtat edhe më tej. Famë roston muslimane që nisën në Amerë të një demokacie në amen të një civilizim evropian që ne nuk kem pun me ate i cili në gjvesh trupin ton i cili në gjvesh moralin ton ne dojmë islam nuk jemi kunder sistemeve të reja nuk jemi kunder sistemeve dhe ligjeve evropiane fundi fundit ata na përkrahin e dhe më shumë sepse motrat e juaja në përprej Amerikës dhe Laksës dhe Kanadas dhe rën fund të dënias kanë të drejtë më shumë do të thë drejta sesa motrat në Kosovën tonë të pasriutës e cila ai ka 99% bi dhe bija të muslimanëve. Çfarë komenti do an kiu? Në përshtetet perëndimore. Famra muslimana ka të drejtë absolute. Wallahi para pak ditë më thret një motër nga Belgjika. Dhe thot, mi lejo, mi kushtot 2-3 minuta Jam një motër e cila jam buluar për bajram Dhe, kur kam shkuar më punë U um më ka qitë për prej punës për, për, për, për një nikotit saktuar Kam haruar sot dhe të cekit Pastaj, o kujtue Së më ka borë zullën dhe të padrejt Dhe më ka thirur U um më ka thirur, ka thonë Më bën halad Se të kam bërë zullumur në punë Dhe preja saj dite që kam shkuart njëtën punë Gëzaj prestigë Dhe kam privilegjë Të krejt ata kolegë Dhe e fabriku punaj ja atje Dhe në Ramazan E cekin Ramazan Tha Thojnë mësum hajdën më njëz Por e janë ora vetë Se ju mësliman qoni herë dhe kini me pregadit si fyrin Po shodhë dhe vjen ma vonë Në Belgjik në Angli dhe ku jo ndërsa në Kosovën ton me i pengu e veshëa njerëzore e mos me i penguar veshëa e motrave tona Allah ju dhëzoft që ka dal tashvera dhe nuk kemë se dalim e në rrung mjë tuta allat mës përna që në Allahun a Allah, i bela mës përna që në Allahun a i denimoju muslimon pra atë do një gjenet apo nuk do një gjenet Nëse do një gjenet Që ndrën i pran Kurani të madhrum Dhe pran sënjeti të bekum Allahu ka urdhruar Urdhri Allahut është primar Nuk është primar Urdhri kujdo qoftë kriesave të Allahut E lusëm Allahun e madhrum Me nga mshiruar me rahmetin e vet Të papund shumë E lusëm Allahun e madhrum Me nga bërë prej gjenet live E lusëm Allahun e madhrum Me i drejtuar më atratona Në veçën ti Por edhe rinin tonë në përgjithsi E lusëm Allaho në madhrum Me drejtuar edhe i shtetin tonë Dhe institucionet tona E lusëm Allaho në madhrum Që të bimin tjetër tarshum Të mbajimin shallah o tala Në, ta në Kosovën e pavarur Me amren Allaho të bareke o tala Kua tje Kuna të Kosovën e pas Pavarësis Do të kemi hesapet jera Me ata njerët të cilë dojnë Me na penguar Me ta do të kemi hesapet jera Me ata të cilë dojnë Dhe i thojnë bijave tona Dhe motrave tona Dil pe klasës Allahu jush përbleft Dhe ju ndëroft Dhe tonëve në gjene që qoft Falim derit Nëse a kemi qëluar Allahu na falgut. Po nëse kemi gabuar, Allahu na fal. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.